І тут мене накрило гарячою хвилею. Я навіть відчув, як ледь, ледь почав плавати кришталь. Я наказав зупинитись цьому процесу. І тут же зрозумів. Так, я порушив дев'яте правило. Порушив, коли наказував лисому забути думку чи думки, які могли в нього з'явитись. Коли старав їх у його мозку. Тоді я врятував собі життя. Тоді я боявся, що вони звернуть увагу на те, що на столі не одна, а дві однакові, геть однакові сінькі вази, що це викличе підозру. Я злякався, хоча вони не знали, що я можу перетворюватися в інші тіла, інші предмети. Вони взагалі вважали мене людиною, шпигуном фірми-конкурента. Виходить мені властиве те, що є одним з визначальних факторів існування людини – інстинкт самозбереження. Отже, я надто глибоко занурився у перетворення в людину, в ту істоту, що мала проникнути до фірми, і так і проникла, котра таємно виробляла страхітливу, Технобіологічну зброю і торгувала страшними небезпечними для тутешніх мешканців речовинами. Невже я залишусь вазою? Але ж це неможливо який сенс у тому, щоб прилетіти на цю планету, на забуту творцем Україну Всесвіту, подолати бінсільйони світлових років, щоби навіки лишитись звичайним, хай і мислячим предметом на столі, в одній людській оселі, поруч з неживою, немислячою, створеною людськими руками, справжньою вазою. «Невже я залишусь вазою?» – повторив я запитання. І зрозумів. «Залишуся?» «Залишуся, якщо якимось чином не зв'яжуся з коханою Елісмір, зі своїми, які можуть мене вазу забрати, вивести звідси, спробувати відтворити мою тілесну сутність як Емліона, побічною надможливою дією, яка була передбачена в законі перетворення. Але як зв'язатися з Елісмір?» Розтіл другий. Вони прийшли підвечір господарі цієї людської оселі. Спочатку я почув здивований і наполоханий голос. Потім побачив невисоку жінку за земними мірками років 45-50. Вона була не надто вродлива, в руках тримала дві наповнені чимось сумки, які при вході до кімнати гепнулись на підлогу. Стала тривожно озирати помешкання. Кинулась до шафи, коли там щось пошукала. Обличчя її з стало здивовано щасливим. Потім вийшли за двері, і я почув, як вона набирає номер. Говорить з кимось по телефону. Каже, що прийшла додому, застала виламані двері. Думала пограбування, але ж ні, нічого не взято. В шафі трохи поперевертали, але, слава Богу, і речі, і гроші на місці. Лежало там у ковтині кілька сотень на чорний день. «Може, ти маєш рацію?» – сказала вона. «Щось більше шукали. На що її моя дрібнота?» «Та яке там золото? Звідки йому в мене взятись?» Один колон, та й той нешу з собою. Я відтіла ланцюжок. Та, виконала я його, ти ж знаєш, я все виконала, що він не забрав. Може, й дурна, яка вже є? Певне, помилилася дресою. Я теж так подумала. Потім вона пішла на кухню, мабуть, готувати вечерю. Через якийсь час з'явилася на висока худорлява дівчинка років 14 15. Спочатку я теж почув її голосок, високий, здивований. «Мамо, ти вдома? У нас що, пограбували? Коли дівчинка зазирнула до кімнати, через кілька хвилин сталося те, що й мало статись. Вона наблизилась до столу і помітила мене. Я бачив, як розплющились їй досить виразні світло сірі оченята, коли вона стала розглядати другу вазу, точнісінько таку, як та, що стояла поряд. Аж нахилилась, озираючи. Мамо, ти купила ще одну вазу? гукнула здивована дівчинка. Нащо? Мама посла у дверях за кілька секунд, дивилась не розуміюче. У неї знову в погляді, навіть в усій поставі, проклюнулась тривога. Вазу, як у вазу. А ось цю, жеті така сама. Ти що, комусь подарунок вирішила зробити? Подарунок? Ні. Звідки вона взялася? Нічого не розумію. Мати зайшла до кімнати і спинилася. Я побачив, як розширюються її очі, майже так само, як хвилину чи дві тому. Очі доньки. Вона також наблизилась до столу і стала роздивлятися на мене. В її очах виростав і, здавалось, поставав безмежний страх. Але звідки? Так вони стояли чимало часу, обидві здивовані й розгублені. Я раптом сякався, що їм спаде на думку викинути цю нову вазу, всебто мене, на смітник, просто за вікно. Я навіть уявив, як я падаю і розбиваюсь на друзки. маленькі шматочки кришталю. Чи зможу я тоді взагалі відтворитись? Гострий біль пронизав усе моє нове тіло.